Său cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Bine cu vin Odată, acum și purura. Și în vecii vecilor. Trebuie să primim Dumnezeștele, Sfintele, Preacuratele, nemuritoarele, doreșile și de viață făcătoarele, în fricoșătoarele lui Hristos Aine. Cu vreunicii este sumim Domnului. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Toată de desăvârșite sfânt în pace și fără de păcat Pe pentru noi înșine și unii prealți și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu cel Ei tu ești sfințirea noastră și ție mărire înălțăm.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 Ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează Doamne și sfințește pe cei ce ne într tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea Bisericii Tale, o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răspătește prea mărindu-i cu Dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne îndăștuim pentru tine, pace, lumii tale dăruiește,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 Cel ce ai plinit Toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre hrana noastră care pe cei trei tineri și pe Daniel care era în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, între tot Bunurile împarate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le bine cuvintează, și sfințește pe cei ce vor gusta din Ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstea Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le de sfătare din bunătățile tale cele veșnice, pentru rugăciunile în Stăpânei noastre de Dumnezeu Noscătoarea și purura Fecioară Maria, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou și a Sfântului Mare muncenic Nestor, a cărora pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție Slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui Fără de Început,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 Să ne rugăm, Domnului să fie peste voi, Cu al său har, și cu a -a de oameni, totdeauna, Acum și pururea și în vecii vecilor. Sihristoase Dumnezeiule ne deschidă noastră, slavăție. Odată vișchiu, și soltului, Și vișchiu, vișchiu, și, acum și viei purită. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru lugăciunile preacuratei maici Sale, ale sfinților slăviți ori în tutol au apostol, ale sfinților împărați în tocmai cu apostolii Constantin și Elena, ale Sfântului cuviosului părintele nostru Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a cărui, cărui prăznuire o săvârșim, Ocrotitorii Catedralei Patriarhale, Ale Sfântului Celui Între Sfinți pentru Nostru o de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Turghie am săvârșit, Ale Sfinților Erar, Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Și o de Aur, ale căror moaște se află,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 spiluiește noi! <fie> înalt preasfințite Părinte Pavlos, Mitropolit de Drama și ex al Macedoniei, Înalt sfințile voastre și preasfințiile voastre, era Sfântului Sinod, împreună slujitor cu noi, Prea curgioaș, prea părinți, stimate autorități, dragi invitați, iubisque din și din cease, dragi pelerini. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, am săvârșit sfânta și Dumnezească liturghie ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacele revărsate asupra bisericii noastre și asupra pelerinilor care au venit în aceste zile să cinstească în mod deosebit pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, dar și pe Sfinții Trei Erari, Vasile cel Mare, Grigore, Teologul și Oangul de Aur, care, cu binecuvântarea sanctității sale, Patriarhului Ecumenic al Constantinopului Bartolomeu, și cu bunăvoința în al preasfințitului Mitropolit Pavlos de Drama, și al Macedoniei, și prin generozitatea Părintelui Stare Spartinios și a obștii mănăstirii Sfântul Pavel din Sfântul Munte Atos, se află aici, la noi, în aceste zile, ca semn de binecuvântare din partea Dumnezeu, dar și ca semn de prețuire și frățească dragoste între bisericile noastre între Grecia și România, între Patriarhia Ecumenică și Muntele Atos pe de o parte și Patriarhia Română pe de altă parte. Sfinții ne adună în iubirea preasfintei trăim. Sfinții ne dau credințe din credința lor, evlavie din evlavia lor, bucurie din bucuria lor. Ca semn de prețuire și de... Binecuvântare, dorim să mulțumim și să oferim în al Preasfințitului Mitropolit Pavlos Ordinul Sfântului Ioan Gura de Aur al Patriarhiei Române, care a fost emis acum pentru această sărbătoare și pentru întreg anul consacrat Sfântului Ioan Gura de Aur și o icoană Lui. Aceasta arată binecuvântare din partea Sfântului Oangură de Aur, arhepiscop al Constantinopolului, dar și prețuire din partea noastră pentru un alt preasfințitul Pavlos, care este un prieten al nostru și care a mai fost la noi, aducând ne lemnul Sfintei Cruci în 2010. Și avem uh, o bucurie mare că dânsul a rămas constant prietenul nostru, iar mănăstirea uh, Sfântul Pavel din muntele Athos este cea mai deschisă mănăstire din Sfântul Munte pentru români. Acolo se află și schitul lacu, unde vețuiesc peste 50 de călugări români. Mai avem un schi schitul prodromu, dar schitul Prodromu este organizat ca o cetate. În schimb, schitul Lacu e organizat ca o misiune de mai multe chilii, de mai multe locuințe ale călugurilor și mai multe biserici. Acolo, la mănăstirea Sfântul Pavel, așa cum ne-a reamintit în prea preasfințitul în prima zi când a venit, cu moaște de Sfinții Ortei mulți domitori români au ajutat, atât de din țara românească, cât și din Moldova. De aceea, adenși au dorit să exprime recunoștință și mai ales recunoștință pentru acei domnitori care au ajutat cei care între timp au devenit Sfinți. Sfântul Neagoe Basarab a făcut turnul mănăstirii Sfântul Constantin Brâncoveanu a făcut paraclisul Sfinții Împărați Constantin și Elena și a reparat chilile, dar și alți domitori au ajutat, inclusiv Ștefan cel Mare și Dabija Vodă din Moldova, au ajutat această sfântă mănăstire. Acolo se află multe moaște și multe icoane făcătoare de minuni, Deoarece această mănăstire, Sfântul Pavel, este foarte veche. Ea este contemporană cu începutul monahismului în Sfântul Munte Atos și întemeitorul Sfântul Pavel a fost contemporan cu Sfântul Atanase Atonitu, care la anul 963 a înființat Marea Lavră de la Muntele Atos. Și de ce. El este un ctitor din secolul al X-lea, Sfântul Pavel, care a înfițat această mănăstire de unde am primit noi moaștele Sfinților Trăierat. El a mai înfițat și mănăstirea, a mănăstirea Siropotamă. Deci avem uh, o legătură duhovnicească profundă cu o mănăstire foarte veche, mănăstirea Sfântul Pavel din muntele Atus. Aici, Aici sunt mai mulți părinți care fac parte din delegație și care în aceste zile au adus pentru noi bucurie de multă cu fețele lor luminoase marcate de rugăciune și de bunătate sufletească. Vă mulțumim în alt preasenția voastră și vă rugăm să transmiteți sanctității sale patriarhului Ecumenic Bartolomeu dragostea noastră frățească și de asemenea să transmiteți lui Stareț partenios al Mănăsterii Pavlos Mănăsterii Sfântul Pavel toată prețuirea noastră și îl așteptăm să vină odată și la București a fost câțiva ani în urmă la Iași aducând de mâna Sfântului Maxim Mărturisitorul deci este un Stareț în vârstă care de 40 de ani a păstorit cu multă înțelepciune această mănăstire și a arătat o deschidere deosebită pentru primirea călugărilor români acolo. Deci ne rugăm Sfântului Ioan Ură de Aur să vă dăruiască sănătate, bucurie și aceeași dragoste pentru ortodoxie, și mai ales pentru Ortodoxia Românească. Și ne uităm în față. La ascultători am ascultat cuvântul rostit de prefericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Va urma în câteva momente cuvântul în alprea Sfântitului Pavlos, Mitropolit de Drama. Macariotate Patriarha tis Ortodoxu Eclisias tis Rumanias Kyrie, Kyrie Danil Mă vădhias εκ μέρους του καθηγουμένου της εναγίου όρη του Άθο, Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Παύλου, Αρχιμανδρή του Κυρίου Παρθενίου, της παρισταμένης αντιπροσωπείας της Μονής, εκφράζω τον βαθύτατο σεβασμό μας προς το πρόσωπό σας, καθώς και την αγάπη μας, προς τον ευσεβή ορθόδοξο ρουμανικό λαό που κατά τις ημέρες αυτές του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου του Βουκουρεστίου, εκφράζει και ομολογεί με τρόπο εύγλωτο την πίστη του και την ευλάβια του. Πραφερικίρα βάστρα, πραφερικίτε παρίντε πατριάρχ Δανιέλ, πατριάρχου μπισέριτς ορθοδόξε ρομάνε, cu adâncă emoție doresc să exprim din partea Părintelui Stareț, Partenie și a Delegației Sfintei Stavropigii Patriarhale, a Mănăstirii Sfântul Pavel din Sfântul Munte Atos, respectul nostru pe care îl nutrim față de persoana preafericirii voastre, precum și dragostea noastră pentru poporul român cel ortodox, care în aceste zile își manifestă în mod evident credința și evlavia sa. Poporul dumneavoastră cel nobil are nevoie de astfel de ocazii duhovnicești și de aceea prefericirea voastră ca un păstor bun, părtaș al obiceirilor și urmaș în tron al sfincilor trei erași, care vă inspirați din viața și din opera lor, vă îngrijiți pentru trebuințele acestea ale poporului pe care îl păstoriți. Nu vă limitați doar la marea și importantă pregătire teologică a prefericirii voastre, care este fără îndoială un element constitutiv al personalității preafericirii voastre. Dacă ar fi să cercetăm Adâncul cel de taină al prea voastre îi vom descoperi acolo pe bătrânii isihaști, părinții Ilie, Cleopa și Paisie Olaru, exponența ai curentului isihașt de factură ortodoxă. Activitățile prea voastre din cei 8 ani de patriarhat sunt echivalente cu 80 de ani de păstorire. Și aceasta nu o spunem acum și aici, din dorința de a impresiona și de a vă lăuda. Fiecare om de bună credință se poate încredința de faptul că cuvântul nostru este adevărat. Să de trebuință așadar să vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați înconjurat de fiecare dată și de această dată. Pentru străduința de a întări comuniunea dintre Sfânta noastră mănăstire, a Sfântului Pavel din Sfântul Munte Atos, dintre Mitropolia de Drama și Sfânta Biserică Ortodoxă din România, prin aducerea aici, la București, cu prilejul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarab, a moaștelor Sfântului Ierar Ioan Gure de Aur, și ale Sfinților Ierari, Vasilie cel Mare și Grigorie Teologul, acum cu prilejul înscrierii oficiale în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a cuviosului Gheorghe, noul mărturisitor, căruia își înălțați o biserică aici, în București. Aceste legături confirmă în vremurile noastre Moștenirea noastră comună care s-a născut în țara dumneavoastră, Bizanțul după Bizanț, așa cum o definea ilustrul istoric român Nicolae Iorga. Legăturile dintre Academiile Domnești de la București, înființate în 1684, și Iași din 1707, sunt de nedespărțit datorită caracterului lor duhovnicesc. Conform Elenei Lazar, directoarea editurii Omonia din București, primul autor care folosește numele de România pentru binecuvântata țară a prefericirii voastre este profesorul Academiei Domnești de la Iași, Daniel Filipidis, care a trăit între anii 1750-1832, și folosește aceasta în lucrarea sa istoria României, ce s-a tipărit la Leipzig în anul 1816. Această țară, România adică, a fost din totdeauna liman liniștiri și a dăpost sigur pentru oameni ai Duhului, conform zicalei, numai raiul este mai bun decât țara românească. Profesori, filozofi, clerici, medici, avocați, comercianți care se trăgeau din părțile grecești aflate sub povara sclaviei au găsit în România a doua lor patrie care i-a îmbrățișat cu afecțiune și le-a oferit cele mai bune condiții de viață și de muncă. Cercetările istorice au adeverit faptul τα αξίστη οάμενη αιτούχουλουί έχουν κοντριβουίτ σύγελοι για τη δεσβολτάρια και προπωσίρια της σοκητήτης ρομυνέστης. Μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδος έχουμε μία αλληλοπεριχώρηση πνευματική που οφέλησε τις δύο χώρες και αυτό φαίνεται μέσα στην ιστορία των Βαλκανίων από το υψηλό πνευματικό επίπεδο των λαών μας. Αυτήν την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα και εμείς που την ενθαρρύνει η σεπτή προθιεραρχική σας συμβολή από την εποχή της αρχιερατείας σας στον περίβλεπτο θρόνο του Ιασίου. Εκ της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας δεχθείτε παρακαλώ ως ανάμνησιν Και ένδειξη βαθυτά του σεβασμού τα ταπεινά αυτά δόρα επιστήθιον σταυρόν αντίγραφο του σταυρού που περιέχει μέγιστο τμήμα τη μύωξύλου που φιλάσεται στη μονή μας και αρχαιολατικών εγκόλπιων με την παράκληση να εύχεστε η περιμόν. Τηντρερομανία στην Κρήτη υπάρχει ο Τρεπατρύνδερε Δουγοβνιτσάσκα folositoare pentru ambele țări și a este demonstrată încă o dată în istoria Balcanilor de nivelul duhovnicesc ridicat al popoarelor noastre. Noi astăzi continuăm această tradiție, pe care de altfel o încurajați și prea fericirea voastră, încă din zilele în care păstoreați poporului Dumnezeu de pe slăvitul tron arhieresc aliașilor din partea Sfintei Mănăstiri a Sfântului Pavel, din Sfântul Munte Atos și a Sfintei Mitropolii de Drama, primiți, vă rugăm, prea fericirea voastră, în semn de amintire și de adânc respect aceste daruri smerite, o cruce pectorală, replică a Sfintei Cruci, care conține cea mai mare parte din lemnul Sfintei Cruci a Mântuitorului, și care se păstrează în Sfânta noastră mănăstire, precum și acest îngolpion arhieresc, cu rugămintea de a ne pomeni neîncetat în Sfintele rugăciuni ale prefericirii voastre. Într-un mult și binecuvântați ani, Părinte Patriarh. Polata etisas! Am ascultat cuvântul de mulțumire adresat de Nalbra Sfințitul Pavolos, mitropolii de drama. În acest moment, oaspeții de la Muntele Ados, monahii de la Muntele Ados au oferit Părintului Patriarh Crucea și engolpionul pectoral. prea Părinte metropolit pentru Cuvântul Său, frumos pentru îngolpionul frumos și părinților atoniți care ne-au oferit o cruce, imitând o cruce mare în care se află cel mai mare fragment din crucea Mântuitorului Iisus Hristos, care se păstrează la mănăstirea Sfântul Pavel, din Sfântul Munte Atos. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să că dăroiască sănătate, bucurie și mult ajutor în a mărturisi credința ortodoxă, nu numai în Sfântul Munte, ci și în țările unde sunteți invitați. Părinții din Muntele Atos sunt adesea invitați în diferite țări ortodoxe și dau mărturie despre evlavia acestui munte sfânt, care este simbolul ortodoxiei, unde călugări din diferite etnii se roagă împreună și aduc slavă prea Sfintei trăi și cinstesc în mod deosebit pe Maica Domnului care este protectoarea Sfântului Munte Atos. Acum dorim să mulțumim tuturor celor care prin prezența și lucrarea lor au contribuit la buna desfășurare la înfrumusețarea și la împodobirea acestei sărbători. Mulțumim în al preasfințitului părinte Pavlus, Mitropolit de Drama și Exarhal Macedonii, delegației de la Mănăstirea Sfântului Pavel din Muntele Atos, în al preasfințiților și preasfințiților erari prezenți, împreună slujitor cu noi, membrilor permanenței Consiliului Național Bisericesc, membrilor permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părinților de la Catedrala Patriarhală, părinților slujitori și coralelor care au înfrumusețat slujbele religioase în aceste zile de sărbătoare, mai ales aici, la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, părinților protopop și preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor, monahilor și monahilor din mănăstirile și schiturile Arhepiscopiei Bucureștilor, Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul și Seminarului Teologic-Ortodox Nifon Mitropolitul din București, Primăriei Generale a Municipiului București, Ministerului afacerilor Interne, respectiv Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului Inspectoratul General al Poliției Române, Direcției Generale a Poliției Rutiere, Poliției Municipiului București, Conducerii Aeroportului Internațional Coandă, Otopen, București, pentru sprijinul acordat la primirea Delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei, companiei Tarom, Poliției Economice a Municipiului București, Poliției Locale Sector 4, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Serviciului Medical de Urgență Smurt, Serviciului de Ambulanță București, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Asociații Membrilor și Farmaciștilor Ortodoxi Români, Amfor, Conducerii Colegilor Naționale Ion Creangă și Mihai Minescu din București pentru cazarea pelerinilor și tuturor celor care au Ajutat aici, dar n-au fost trecuți pe liste. Depinde de pildă celor care au înfrumusețat cam în fiecare an acest baldachin nou, realizat în mod special pentru primirea maștelor sfinților. Mulțumim celor care ne-au onorat cu prezența autorității de stat, ministrii, secretari de stat și alte autorități care. Reprezintă instituții de cultură, instituții academice și oameni care ne ajută în timpul anului, în multe forme. Nu spunem chiar în detaliu, dar în general sunt invitați oameni care ne ajută, nu doar care au promis că ne ajută și noi sperăm că ne vor ajuta în continuare. În mod deosebit însă mulțumim pelerinilor care înfrumusețează această sărbătoare prin prezența lor masivă de mai multe zile urcând pe colina Patriarhiei care noi am numit-o colina bucuriei, pentru că reprezintă o colină din orașul bucuriei, așa se numea în secolul XVIII-lea în greacă București orașul Bucurii Deci... Au fost aici prezenți sau au simțit bucuria rugăciunilor Sfinților și ajutorul lor. Interviurile care s-au luat cu ocazia întâlnirii cu pelerinii arată două adevăruri mari. Pelerinii vin pentru că iubesc pe Sfinți și vin pentru că Sfinții îi ajută și îi vin să le mulțumească și le ceară ajutorul în continuare. În mod deosebit mulțumim celor care au oferit în timp de noapte hrană pelerinilor. Nu numai ceai, ci și alte produse. Nu le mai spunem ca să nu se trezească prea multă poftă de mâncare acum, dar anul acesta a fost mai bogată activitatea de ajutorarea pelerinilor în timpul nopții. Și aici au contribuit foarte mult protoieriile sau protopopiatele Un pro... din București și împrejurim, dar și mai... și de la depărtare. O protoerie din județul Prahva a oferit două tone de mere pentru pelerin, Puțin, asta la atâția pelerin, dar totuși mai bine decât nimic. Deci spunem aceasta nu ca să sugerăm și altora, ci ca să arătăm recunoștință. Că dorim tuturor, penerinilor, sănătate și mântuire, pace și bucurie. Și să transmiteți acasă bucuria întâlnirii cu Sfântul Cuvios Dimitrie, cu Sfinții Împărați Constantin și Elena și cu Sfinții Treierari care în aceste zile au fost cu noi aici, ca părinți învățători, rugători și ocrutitori ai noștri, spre slava prea Sfintei Trim și spre a noastră bucurie. Amin. Să trăiți în Dragi ascultători, am transmis în direct la altarul de vară Sfânta Liturghie oficiată de prefericitul Părinte Patriar Daniel împreună cu 37 de erari din țară și străinătate. De la microfon Mircea Toma și din regia tehnică Andreea Corodeanu, Daniel Morora și Daniel Dragomirescu, vă mulțumim pentru că ați ales să fiți cu noi în rugăciune. Să aveți o zi frumoasă! 23-28 octombrie 2015 Patriarhia Română la această sărbătoare Cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor și aducerea la Catedrala Patriarhală a Moaștelor Sfinților trei ierai: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. vântul care zitește. Bun găsit, dragi ascultători, sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zitește! Să ascultători, îl prăznuim astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Mii de pelerini așteaptă ore întregi ca să atingă Sfintele sale moaște și să sărute Sfânta sa icoană. De aceea...